A tizenhetedik fejezet Amikor Ábrám 99 esztendős lett, megjelent neki az Úr, és mondta neki, Én vagyok a mindenható Isten, járj előttem, és légy tökéletes. Én szövetséget kötök majd köztem és közted, és igen megsokasítalak téged. Ábrám akkor arccal a földre borult. És mondta neki Isten, Íme, ez a veled való szövetségem, sok nemzet atya leszel, és ezután már nem Ábrám lesz a neved, hanem Ábrahámnak fognak hívni, mivel sok nemzet atyává tettelek. Igen, megsokasítalak, és nemzetekké teszlek, királyok származnak majd belőled, és megkötöm a szövetségemet köztem és közted és te utánad ivadékoddal, nemzedékeidben, örök szövetséggel, hogy Istened legyek neked, és utánad ivadékodnak. És neked, és utánad ivadékodnak adom vándorlásod földjét, egész Kánaánt örök birtokul, és az ő Istenük leszek. És ismét szólt Isten Ábrahámhoz, Te azonban tartsd meg szövetségemet, És a te ivadékod is te utánad nemzedékeiben. Ez az én szövetségem, Amit meg kell tartanotok köztem és köztetek, És utánad ivadékot között. Minden férfit körül kell metélni közületek, Mégpedig előbőrötök husát kell körülmetélni, hogy a szövetség jele legyen köztem és köztetek. A nyolc napos csecsemőt kell körülmetélni köztetek, minden fiút nemzedékeitekben, a házatokban született szolgát is, és az idegenektől vett rabszolgát is, aki nem tartozik leszármazottait közé. Tehát a házban született és pénzen vásárolt szolgát is körül kell metélni, és az én szövetségem a testetekben lesz örök szövetséggé. Aki a férfinemhez tartozik, és előbőrén a husa nincs körülmetélve, azt a lelket ki kell törölni népéből, az megszegte szövetségemet. Isten ezt is mondta Ábrahámnak, a feleségedet, Sárait, ne hívd tovább Sárainak, hanem Sára legyen az ő neve. És megáldom őt, és tőle is adok neked fiút. Meg fogom áldani, és nemzetekké lesz, népek királyai származnak majd belőle. Ábrahám arcra borult és nevetett, mondván a szívében, Gondolod, hogy a száz éves férfinak fia születhet, és a kilencen esztendős Sára szülni fog? És mondta Istennek, bár csak Izmael élne a színed előtt. És Isten szólt, Sára, a feleséged fiút szül neked, és a nevét Izsáknak fogod hívni. És szövetséget kötök vele örök szövetségül, és ő utána ivadékával. És Izmaelre vonatkozóan is meghallgatlak, íme, megáldom, gyarapítani fogom, és nagyon megsokasítom. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem őt. A szövetségemet azonban izsákkal kötöm meg, akit sára szül majd neked a következő évben ez időtájt. És miután befejezte beszédét Ábrahámmal, Isten eltávozott tőle. Fogta tehát Ábraháma a fiát, Izmaelt, és minden házában született szolgáját, és mindazokat, akiket vásárolt, mindenkit, aki a férfi nemhez tartozott a házában, és még aznap körülmetélte előbőrüket, ahogy megparancsolta neki Isten. Ábrahám kilenc éves volt, amikor előbőrét körülmetélték. És Izmael, az ő fia, betöltötte már a tizenharmadik évét, amikor körülmetélték. Ugyanazon a napon metéltetett körül Ábrahám és a fia Izmael. És házának minden férfia, mind a nála születettek, mind az idegenektől vásároltak, vele együtt metéltettek körül.